але не з тою гурмана, а радше з відчуженим виглядом ученого. Упоравшися з першим кроном, він попросив другий. Відтак, витягнув із скриньки для інструментів, яку завжди носив із собою невеличкий футляр із оптичними приладами. З підозріливістю скупника діамантів, він пильно вивчив один банан. Препарував його спеціальним ланцетом – Зважив на аптекарських терезах, виміряв з допомогою зброярських калібрів. Потім, діставши зі скриньки комплект інших приладів, визначив температуру і вогкість повітря та інтенсивність освітлення. Ця процедура була така цікава, що ніхто не міг їсти спокійно. Кожен чекав, коли вже містер Герберт дасть відповідні пояснення. Але він не сказав нічого, що дозволило б розгадати його наміри. В наступні дні містера Герберта бачили на околиці міста з сачком і кошиком у руках. Він ловив метеликів. А середу приїхала група інженерів, агрономів, гідрологів, топографів та землемірів. Вони кілька тижнів обстежували ті самі місця, де містер Герберт ловив метеликів. Згодом прибув сеньор Джек Браун у причепленому до хвоста жовтого поїзда вагоні, оздобленому сріблом, оббитими єпископським оксамитом, диванами та дахом із синього скла. У спеціальному вагоні також прибули і закрутились навколо сеньора Брауна поважні чиновники в чорному, ті самі адвокати, які в інші часи супроводили крізь полковника Ауреліано Буендія. І це наштовховало людей на думку, що агрономи, гідрологи, топографи і землеміри, так само як містер Герберт з його прив'язаними аеростатами та різнокольоровими метеликами, і сеньор Браун з його мавзолеєм на колесах і злими німецькими вівчарками, мають якийсь стосунок до війни. А втім, часу для цих роздумів було небагато. Тільки напідозріли віжителі Макондо почали запитувати себе, що ж це діється, чорт би його вхопив. Як місто вже перетворилося на табір із дерев'яних, покритих цинком бараків, населених чужземцями, які прибували поїздом майже з усіх кінців світу. Не тільки в вагонах і на платформах, але навіть на дахах вагонів. Трохи згодом Грінко попривозили своїх жінок, млосних, муслінових сукнях та великих газових капелюхах. І вибудували по другий бік залізничної колії ще одне місто. В ньому були обсаджені пальмами вулиці, будинки з дротяними сітками на вікнах, білі столики на верандах, підвішені до стелі вентилятори з величезними лопатями і просторі зелені моріжки, де вільно гуляли павичі та перепілки». Весь цей квартал обгородили високою металевою решіткою, як велетенський електрифікований курник. Щоразу в прохолодні літні місяці її верхній край був завжди чорний від ластівок, щоб обсідали його. Ніхто ще до пуття не знав, чи чужоземці щось шукають у Макондо, чи вони просто філантропи. А тим часом новоприбулі вже все перевернули до дном. Безлад, який вони зробили, був куди більший за той, що його доти вчиняли цигани, і зовсім не такий короткочасний і зрозумілий. Вдавшись до сил, підвладних у минулі часи тільки божественному проведінню, вони змінили режим дощів, скоротили період дозрівання врожаю, забрали річку з того місця, де вона завжди протікала, і перемістили її біле каміння та крижані струмені на інший кінець міста, аж за цвинтар. Саме тоді, поверх вицвілої цегли, на могилі хосе Аркадіо було споруджено фортецю з залізобетону, щоб води річки не просякли запахом пороху, що поширювався від його кісток. Для тих чужоземців, які не попривозили з собою коханок, вулиця Щедрих на любов французьких жіночок була перетворена на ціле місто ще більше, ніж місто за металевою решіткою. І однієї чудової середи прибув поїзд, ущердь набитий неймовірними шльондрами та вавилонськими блудницями, навченими всіх видів зваблювання, починаючи з відомих ще в прадавні часи. Ці досвідчені жіночки вміли збудити млявих, підштовхнути несміливих, наситити жадібних, розворушити скромних.